Ez dut gogoan argi ze urtetan izan genuen interneten berri. Noiz sozializatu eta edatu zen ere enuke zehaztuko. Gurera atejoka justu orain 10 urte etorri zela badakit. 2000 zenbakia nire elbide elektronikoaren parte baita. Interneten gogeputua gu baino gehiago zehitenek nola azaldu ziguten ere gogoan dut. Sare erraldoi bat nai hainbat aukera ematen zituena eta inbentuaren haundia eta onura begibistaratzeko konparazioa jartzen ziguten. Enziklopedia batean dena zebok, baina lineala Hale-sale, zabaleran harrapatzen jakintza enziklopediak. Internetek sakon eradik giltzari, atebatek beste atemordoa irikitzen dik. Elde herria buruzko zerbei jakinei baduk, betiko aurkituko duk enziklopedian, hainbeste biztalaleko alakanteko herria. Oñetako gintza du industria oinarre. Interneten ordea, heldak eta oñetako gintzak akaso oñetakoen historiara eramango ahitu eta oñetakoen historiak bigarren mundu gerran Alemaniaren porrotak oñetako eskasekin zerikusia izan zutela jakitera eta handik Moskua igual joko dugu. eta Moskutik 1980ko olimpiar jokoetara. Gure adingirako ok, asko geintzat bai, nahikoa xamur arpatu genuen interneten balia gerritasunaren kako hori. Gainera, informazioa parrastan geuregaratzeaz gain lanak jaso eta bidaltzeko balio zuen. Faxaren imperioak oso urte gutxi iraun zuen. Jada ez baitzen prezizu, ez dakin nungo den datara joan, folio batzu bialtzea. Etxetik, eta etanka egin egintziteken dena, posta elektronikoz. Bide nabar, esan dezadan, posta elektroniko ere eskatzen dutenen aldeko zerbait bihurtu zela. Egiten dugun hon Eskatzailearen aurrean aitzakia gabetu egiten bai zuen egilea. Alperri zen orain, bai bai biharko esatea, tendak itxita daude eta elurte izugarria botadu eta horrelakoak. Lana egin ala elziteken ez eskatzailearen pantailara, honek ez dutu egin zuen bere eskatzaile papera. Gure belaunaldiko askok, oraindik ere, lanerako erabiltzen dugu internet, edo nagusiki lanerako beintzat. Ez dutera bat ulertzen, aizitarterako gailu ere nola bihurtu den. Lantresnatik urruti eman nahi ditunik ordu libreak. Facebook, tanti eta gainerakoak arroz zaizkit. Ez zait guruankabitzen, birtualtasunaz gehiago gozatzea errealitateaz baino denari argazki ateran ahia eta argazki horiek sarean erakustea eta lagunekin konpartitzea eta lagunen lagunak porkesi laguntza tartzea eta horiek eretzaizki buruan kabitzen komunera ere ordena joateak kabitzen etzaitan bezala asko esaten du gazten joera dela nik esango dukeen erabena ez adolestenteena dela eta adolestente adolestetik dator zerbaiten gabezia izatetik hori bai, ez dakikina dana da Ni nehu ez nahi zen adolescentea joera berria ulertzeko garaian.